Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasoola muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumil din tajet afalandrimet, laudrimet, adurrimet, allahut jellawala itaqun ndas ha salavatatuna salamat chukri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifamilin shokat dha tajet atajin di, qatruq din din afun tak saibot tajet atajin di, qatruq din din afun tak saibot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 Anda instabënd Allahu xhella ualla thot inne fi dhalika la ibra. Në këtë çova shpeguam, këtë çova pa përmendim ka ibret, kom sim pruve, merdhim sim. Çfarë kuptimit merdhim sim? Po nëse Allahu përmend një popull që e ka shkatërruar Zoti xhella ualla, merdhim sim pse u shkatërua? Merdhim sim pse Allahu xhella ualla i danoi? Nëse Allahu përmend një popull ose një grup njerëzish që enderaj, e nderojë e shpërblleum këtë botë dhe përmendisë se shpëlejëm botën të tjetër, mërë një mësim pëse Allahu Gjellera i shpëlej këta njërës. Ande edhe me, njërës të mëdhejnë nga pejgamber të Allahu Tazogjell apo sahabët e Muhammedi sallallahu al-sallam, të marë një mësim si ata, e tuon ata, qëfarjet e patën, si e kuptuon ata këtë fej, si e ishtë në ta me zvete, e shumë gjyratira që kemi nevoj praktikisht i mësujmë nga historie e kë Dhe nga tërë kjo, <coughs> ne kemi përzidur që të flasim për disa momente të rëndësishme të jetës e tyre. E që ka të bëj me vdekin e tyre, ku ata në prakt të vdekjes, lanë disa parosi. Lanë disa mësime të së latë, mund tjenë në formulem shumë të shkurta. Dy fjallë, tri fjallë, një fjalli, mirë për në dëmë thërënje, janë shumë të mda. Në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në ndërësot dhe të përcili porosin e Alijut radiallahu anhu që e lanë në fund të vdekjes e ti edhepse Alijut radiallahu anhu është i njohër me porosit e ti shumë ka porosi dhe urësi dhe menquri që i lanë Alijut radiallahu anhu. nga se konsideruat një nga sahabët më të menqur, më të zhuar më të urt që ka lanë porosi më të vërtet nga njere shumë shkurta po shumë dhe me thonëse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 dhe vendimtara dhe vrenë se urësia e ti me le në latëmanur i kanë dimu shumë që të merë vendimet e duhura. Ky njeri pa dushim, që nga mosha e vogël i dha islamit shumë, i dha muslimanve shumë. Dhe kështu farzoj dhejër në fond të jetës e ti. E dini se Ali Urdhjallani shtajtë qëli ushtri në shtratën e Muhammedit sallallahu sallam kër ishte i vogël, kër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 Asa me shpallët Allah te dhënës se nuk do dvitë, por megjithatë ishte sakrificë e guximit, Aliut radhiyallahu anhu. Në këto vazhdoi. Gjatë tan kuş, andaj guximi, trimëria, urësia dhe maturia ishin pjesë për bërëse jetës së Aliut radhiyallahu taala anhu. Gjatë riyetës këtu. Por megjithatë, jo të gjithve u pëlqeu jeta e Aliut radhiyallahu. Jo të gjithë u pëlqeu mençuria dhe urësia e tij. Andaj Kujt i pëngon në masumë të diturija djetarve? Kujt i pëngon në masumë të? I njërandve. Kujt i pëngon në masumë të drita? Njerës që jetojnë në ersin. Apo? Njerës që në terë, si tjallës driten mundot më nëmbjullësitë, si. i pëngon drita. Apo? Andaj, kujt i pëngon në masumë të? I pëngon njërandve. I pëngon njerësve të cëve të nuk ishtë ndriquar me djen e fesë, si duhet nëse thash Aliu radiallahu anhu kaloi ne pasprova me vërtet vërtira ai u sprovua qe nkon e tij te ndodhte ne disa disa dhe konflikte mes vet muslimanve si pasojje intrigave, shpifjeve, bartjeve te fjalve te njerëzve te pandershëm po u përfilli kët konflikt te njerëz te mirë por Aliu radiallahu dashti Allahu xhelahu oleha qe edhe kët sfidete i kaloi me pajtim edhe me bashkim mes muslimanve mirë po kur e bën i bashkimin nësë muslimanë me së dy palve të konfrontuara, një grupë njetë i një rantësh nuk e vlerësuan këtë pajtim. Për këndrazi, vend të ta vlerësojnë Alion, radi Allah anhu, për këtë pajtim që e bëri, për këtë evitim dhe shmange të këti konflikti, ata u organizuan që ta vrajnë. Dukë e, subhanallah, duke e, akuzuar Alion, radi Allah anhu, për dalë e për feje. Për fër arsua,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 e andë dhe pavdek i ka qërtu, duke qenë andë dhe gjallë, ka fullë për këtë grupë njerëzisht të cilët me dëvërtetë, në pëmën e jashtëmë, në aspekt në jashtëm të duke shumë dhe vatshëm, mirë po në mbërëndësin janë ignorantë, nuk kanë dje, nuk i ndjekin mësimet e djesë, nuk i ndjekin djetarët, mësosë, mirë po mundonë me kokën e vetë me kur të firë, që që që ata, jo mërmenja, e kështë të firë, që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 e dërgaj i më një abasin, djall një agjes vetë, e dërgaj që të polimizon të me ta, që, të fliste me ta, të aserante se kjo që këfar po bën një nuk është e drejt, nuk është regull, nuk këtë me këm e fenë, edhe i polimizoj i më një abasin rëdjallanu me tri fakte u arënaj, krejt atë që ka ta mëndërin, gjysë mëse më tepër nga ta u këthyen, apo u këthyen,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 Ai e pritën një pritë dhe goditi disa herë Ali ibn Abi Talib (radiyallahu anhu) me shpatën. Mori plok tronën dhe si pasoi e këtyre plagëve vdes Ali ibn Abi Talib (radiyallahu ta'ala anhu). Para se të vdeste, thashë, të rjeta ti ka qenë msim urçi porosi, mirë po në fund jetës të ti i la dhësa porosi që duam i shkut, shumë shkurt dhësa porosi. Fa fillimisht fillimisht Tha, aj që më goditi Aj që më goditi Mos dërmer një masën Dajti diri sa une Të mar një ullë Nëse mbetem gjallë, une mirë mëte Nën që ose vdes Pasta ju mirë në mëte Për mos unë gutë me marë vendim Dukë e qinë në gjallë, mos unë hak mirë në dajti javë tëm Dhe tha, ushejën i nga ja që une jam, jam ushejër Dhe jepni me pi nga ja që une kam pi Ushejën i dhe jepni me pi një her apo Dosa ju kthyë djerven e ti Hasanit dhe Huseinit, nipëve të Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe u tha: Mos më mbshtjellni në çafin e shtrajt. Kuptojmë të asaj që unë më tash u thërc, e dhon jam baba juaj nga dashuria, tash më më blet çafin e shtrajt tek kvalitative kështu më radh, mbshtjelleni në çafin e thjesht. Nga sa thotë, kam dëgjuaj Pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë: Mos e ngritni çmimën e çefinit, mos mos bëni Shumë shtrajt, nga sa i shpejt tretët Pak ku shkonë dhe e hadhejo Shka të bimë e kuni shtrajt që fine Sa ma i thjesht Dhe tha li u ardhjalanhu Kur të me Drejtoni kahvarezat Atere Në ngutuni Nësë jam i mirë Subhanëla tha, nësë jam i mirë Shpejtoni Më shpejtoni mua Të mshira laut Dhe se vapi tia fel Më skofësha i mirë Hekne një bardë kjeqin nga supe të juve Me se bani amë të Qështo thë Aliju Radiallahu ta'ala anhu dhe Vdeqë kë burri madhë Nga një dorë të rathare fat kecisht Nga një dorë e shkret Vaj halli për atë dorë të ka lau Gjallat gjerallu që mërë guzimin Me e godit Aliju në radiallahu ta'ala anhu Të nërëvezër nga krejt kjo dua Vëqë ditë ripsime me nëzirë shumë shpejt Të thëmë se Gjithmon Gjithmon vëll Mësë shumë ti dhe mësë te përmi dëmi kanë shka këtu Më shumë pe imrena se për jashtë Kanë të të të dhe për jashtë, në njërë ndryshme Edhe me nale, me luftu Mi për kjo është të natyrshme, nuk i qka më që dit Për në historië, edhe sënë që përse e shë Kushtë më shumë për, për, për thamë Për i dëmëtanë musliman, se i shtamë në sune dëmëtanë kërkushë feja ti Feja lauta, aso qënë Kujtë ku musliman pjashurin shere në masumëti? Një unitet, e të, të përë. Me zvetet. Shukaj edhe në për vatrat e krizëve të somëta, masumëti, atyat. Kush me kam për vratë masumëti? Fatë kecësht. Fatë kecësht. Dali në grupet e ndryshme, me ideologji tërësish larkë islamit, me ideologji tërësish larkë fesë Allah Gjellewala, edhe ne mëndë islamit vranë musliman, prejnë musliman. Apo? Nëse e shikon, përsham a më shumë ka vëra musliman dhe jo musliman shumë më tepër muslimanë vrarë. Anë nga ato grupe të devijuara, të grupe ekstreme, kush po vron më shumë? Na muslimanë po vrojmë. Pëshojmë sherrin jo vetë atje ku janë, por edhe më mirë kë levet të largë pëshojmë sherrin grupeve të tërë atë. Pse? Ka se janë të prirur nga ignoranca, të prirur nga errësira, jo nga ulemat, nga dietarët, nga xhallorarët, morin vendime të mëdha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 As dovon nga nga nga buxheti i shtetit Islami Qet, ty qikash, ty qikash? u ka ndonjërsë, çe ty ta konë çkaç, ty çkaç. Më në bon qy bon u çum kom paramendon, subhanallahu. Çu kush ka nd guximin këtu në njerëzve? Mos u çudit çka bën sot. Të çu çka ka bën në vakt pejgamberit sallallahu alaj. Ku shkon Muhamedi sallallahu alaj? Ku shkon ai? Paramendon ku ti duke nda. Tash paramendon, po ti që kaç takon, ty Muhamedi sallallahu alaj. Njoni uqu, në gjemot, i ka thonë që qëfar për tërbije, për pa edukata O Muhammed, që që me emën, subhanë Allah Doj drejt, si e tu do drejt Ka thonë përgjama së, ojhak, mirë për ty Në së doj drejt, e ku shpret me do drejt Ata që nëqu kur në emën, të pa drejtsisë sëse me vidh, ja, ja Në nëqu në emën të mbrojtës e drejtsisë Me mbrojtë islamin pikujt nga padrejtia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kjo është absurdit më i madh vëllaja tonë e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po mos e praktikofshë unë i stomnë valla po kush ka praktikuar mos kofshë unë i drejtë kush pret me me koni drejt omeri ushtecsues do njëmeri ku mbajë ngjësh tir o ne rasulullah japom leje ti ha ikë kryp tik tik tik tik dy ftyrshë ka thonë bekonso leja ja mos baksi pun nuk shkon nuk nuk nuk ka as zgjidhja me me me me rrahje me nuk zgjidhet kështu problemi ka thon pejgamberi s.a.s. ka s'kan më dal pe illozës ti, ka më dal pe çifti ti, njerëz tir. Ti s'kan më udoiu me këto probleme kurr. Njëherë të ktil vazhdimisht këme pas mes në ju, ka pejgamberi në parlament, gjithmonë këme pas si njerëz, Allahu na. Et çka cilsi aty ne? Ka thon pejgamberi s.a.s. yahqiru ahadukum. Dikush për juve e nënçmon Salat e hu, ila salatin. I do kësët, ja, unësë qëmë të falë, që pas ka bura që po falën. Në të kuptim, në spektin kështë më i po. Thush këta, mirë po, thatë pegamërësëm, ja këra unë në Koran, e lezojnë Koranin, po se kalën fytin. Shë ka, do të me pejkët, me ra këtu. Ata vëq me guje e kanë, po së kamri drita dhe u zimi i Koranin zemët e t'ju nabëtë. E marë në spektin jashtëmë. Ka dali o la, a ka në spikim këtu, a ka në esjarim, që ka ka më në ulemat? A kur s'ka pas djetara? A tek sefte për delfeja që duhë dykur sefte më në spikusen e da? A këtu pun kur s'jun kona, musliman për para si pas kanë dita? Ku është dja, ku e në ulemat? Përndaj duha tëmë që Ali ju ishte viktim, patketsisht, a i ka marrë gjenitin të kalla, a i ka shpëtu,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 të jë thotë i deviju me i shqitën, të li farë fjallë që mund të nëgjohen apë. A të nëgjohen, shpëtimi është tek drita e dijes, tek kundzimi, shpëtimi është të ndjekja njerëzve dijes, që të fjër shpëtimi. Përnda dhe sot, veprimet e shumëta që fatë kje cishë po u faturuar muslimanëve, apo, po i pagum në ashtë rajtë, po vim për njerëzve, që bojnë veprimet që asni alim dynja nuk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 Nuk është lidhe, se a pa, se këta edhe ma shumë të një të rinani. Po, preferaj që me lonë njëheraj. Nësë jam gjallë, unë e mirëna me tënë. Qfarë kuptimi? Jo unë e mirëna, në kuptim të asë që e hakë mirëna. Por, kuptim të asë që me bisedume të, me jashpalë argumentet, me kallëzuti adinë, qëka je të po? Ese të nërëvezër, ideologjia gabume, ideologjia gabume, nuk luftohet me azhjë më mirë se me ideologjitë shëndosh. Apo? Nësi kërdë zënë këta. Nësa ideologjia ka vume, sa so ma shumë të shtypët, aje ma shumë ka bine se e akune ka mirë. Një më hakë dhe frytët dhe ma te përëpëtë. Për da ideologjia më smirë, së po thomë që më të të dhe vetëme, ka dhe rukë tira, por më smirë është me ideologjitë shëndosh. Apo? I njeronë së shërohet me dhije i njëranës është shërët me dje, sikur se zjarën e fikë uje, edhe i njëranës në fikë diturija. A një tha, më së gotëni, lënëni, pa i ka doshë me dvrajë që të ka godit, së ka gale, ka përsem plaga, në që ofësaj uzojtë, dhe në që ofësaj shërëtë, për mu ke me e doshëtë, që ke mshirë e këti burit madhë për uzojnë e njerëzë, për këndër që a i është Shikoin kët zavaln kët ciklet plagve nuk u ka le të më godit me shpat dikush. Apo po, por më çfarë dhimbje ka pas? Edhe në kët situatë, apo edhe në kët situatë nuk e harroj, nuk e harroj modestin. Isha shumë modest. Tash njerëzit më marrën përshtypje, as kët situatë nuk e përfronte teprimin, luksin, gjërat e panevojshme. Çe finin më vështjell si më çe fin thjesht si më strajt Mas një dite, a i fillen mu shkinë dhejë. Blehalat të të e këtyja gjithë, dhejën e fillen mu, mu dëmtu. Andaj, mos të hargjëni pa nevoja përë. Që ka që përësia, mos të hargjëni pa nevoj. Mos të qëni gjëna pa nevoj. A i në qëfin ishte i kujtethë shumë. E si ishte i kujtethë shumë bukë, e si ishte i kujtethë shumë pije, e si ishte i kujtethë shumë punë të tira, pa të shumë se shumë atë e përë. Apo, ose sa so, njerë fillojnë edhe Shumë gjëra Jo kësë zvynë, jo kësë duhet, jo këtë smakone Ska buksë të pejgamberi sasë Nuk ka bërë kështë Ka, so. ka që një thjeshtë më dësë Qëka i kanë venduës për veti ka hongër Ka pasë gënë dhja që nështë natyri njësë si pëlqenë nërman Mi për s'ka thonë një u nësëm pëlqenë kjo A isha radjelana thot Pejgamberi sasë Qëka për që i venduësaj Ndjosh se i pëlqen të hante. Ndjosh nuk i pëlqen të hante, më bën edhe po nuk po më i mohon. Jo kuptes se pëlqen, po nuk kem për të hëngur. Nuk e neçmën të kuroshimin, nuk e përbus të kur begatinë dhe limitin Allahut të gjatë. Prandaj këto mësime si të njëjtat ndaj, ta ruajmë limitin, ta vlerësojmë begatinë, të ruajmë nga luksit, nga teprimet e panevojshme, që Allahu të ia bërejë pastaj asaj çekimi. Vullai nuk ka hub bereqet i sot. Bereqeti sot nuk kaub. Për asë dhe tjetër, veç përshka këte, lakmisë të të prume, zilisë edhe shëllimet në përdërim. Nukësë. Qëtërija ka nuk breqetër. Lakmi, koa balë, unë e mirë mime veçinë. Aj, ma shumë koa aptër. Si letë të ti në allot, jelë hamle që allotë kallonë. Apo, gjithë mund koa ma shumë. Gjithë mund koa ma shumë. Në mjafto ma, që ka allotë, ka caktu, allotë, allotë, allotë, allotë, allotë, allotë, allotë, all Pasaj lakmija e ti për shka përzil? Zilin Smush me pasë të kursaj Të një kajnë atin Të një kajnë që kajnë me upë Pëse veqaj me pasë E pësaj po ka Po elhamdullat, a për vjedh? A të dinë që johë me vjedh? Të vjedhaj Po ata ka marë, të johë së më ma ka marë Më kusha ka jep ati këta E ka jep allaz u gjel Po të ja për gjelëzon begatin e allota A për, gjeluzi, për Tuj, që fanë gjelëzi? Për që fanë zilin? Elhamdre që të kushit paska qëllësyt Mjafë më zili, mjafë më lakmi, o redje Nuk në kohi e vëllaje për këto pun Andaj aliu Edhe në këtu në hoste dhe akët për rësi Edhe shikone modësini skajshme Thanë qofë si e mi mirë Gutu më në tek Seva për Allah të zë gjemi Gutu më në, heku më një pëqave Qëtë më një varë Tisha begati që Allah gjende Ora ka më më mja peja të Apo, mos kofë shabur i mirë Mëse barë një burë të këtë në supët e juva përë. Andaj, të nërëdhe si kurë se e kamësi këtë e këtë të tjirët. Mësë të në kësoj punë dë të në këtë angajimi, a po, plësë osoj viktimë e dorës barbara që në ngriti dorën bërë të në e, nësë a liju se shëhet, ra dëshmur, uvra, me abdes, mësë në modë sabat, më mirë se gjonë mu, mësë të në asaj jetë me kontributë, Tha, mosko fej mirë A përta, Allah o ka me më gjyku mu Aja din që kush e më nga, për mas njëri Une e për juve, ku në bërë po në mira Nësë e më këni për që ku në bërë të qëka Por realisht, une nuk Nuk qëtësona diri sa Allah o të me e më gjykim në fënd Andaj të në rëvezer, njerëz mund me të livduh ty A po, por ti, mosu knaq Edhe mosu vet njefta me kme Lavda të njerëzve Besimtari lavdota njerëz i mbesi thalli për gëzimin, alhamdulillah, që njerë po folin mirë. Nuk e lyj pa këta, por nëse ndohet, alhamdulillah, kjo është një përgzim mirë po. Jo kës kjo gjykimi përfundimtar, por të më thonë që duk po folin mirë në mësynin xhenet, më ajo këto mos ka kaq larg. Jo jo, për xhenet dei gjykon Allahu usdimna. Për xhenet dei gjykon Allahu nuk dimna. Andaj mos undal së punuari për shkak të vdadotëve të njerëzve. As mos u ndalse punuari për shkak të çoftimeve të njerëzve. Ti vazhdo punu. Nëse të çortojnë njerëz, shikojë, nëse kanë mirë, ne paqin mirë përmirëso. Në paqin se kanë mirë, po mçortohen për, për pa nevojë. Ti vazhdo punu. Gjasë po nevojës më rëndsi gjykimi përfundimtar Allahu kur gjykon. Njërmuni më gjyku sot, nëse dori mendimin. Sot tonë keqje ti zban ti e këto ndron ti çka hesapi bosh hero boshi kaq histori shumë ka ndod një herë kanë shohur dhe kanë luftuar kanë bën fund kur e kanë paqë jo më ka burri mirkë saqë pasëm gabuçë kanë apo ne kanë bën po tani njerëz ndrojnë mendime kanë ndërtuar sisteme kanë ndërtuar ditë që ka pasni kuptim ditë ndrojnë njerëzë. edhe gjykimet e njerëz ndrojnë sot levdan njerëz rolloj po diçka të vogël thot kur harën zakon po gjethë i ke çkon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 Si andran kërkër -kër gjukim në ti Se është gjukim me dijet, flot E ka përsil komplet Allah Gjell e gjelalu që e të bën një njëri Pandaj, Aliu Allah, anhu, nuk, ka, nuk është me aftu me gjukimit e njerëzë Po ju po më dëni, po më lukë dëni, po Po më thonë zotë i e burë i mirë Unë e halëra hatë së mbona Subhanë Allah Shë i ka së so i litë më Allah nukon Allah u kur thotë Të këmë falë, e tashë Jemë rahat Allah u kur më thotë Je i shpët Për ndaj e kam pa po njësht imam Ahmed Rahimullah, imam Ahmed i djetar i madhë, e kam pa po të ngajt pe gjami e në gjami, pe djerës i ndërës, në balë mo, t'u e plakë t'u t'lipëdije mo, kema balë po t'mira, dhe kur kime ngajt që të borë? Ka thonë, ka thonë imam Ahmed Rahimullah, ka thonë do të ndalëm kore vendohë si këmën e porë në gjennet. Si të shëvelë gjëtje, tani mo t'u i bën nga i mo. Ama pa pa për veten çatjet, zgjuzoi me Munal. Me, me ka thonë përpara kompunu, ju më lodh, ju më punu, e jo tani jeta është angazhim. Tani do të kontribut. Nuk diet me çka Allahu të shpëlbajë më shokata. Me gjithë Allahu të paguon, po nuk diet çfarë veprë bota sebab që ti e fitu shumë. Ne dua thëmë për fund, të them për fond një nga dietarët e mëdhej Abdullah ibn Bareku. Ka qenë dietar i madh, ky ulëndruar shumë shumë mira ka vë. Me dëvërtej, tjetë ati është embushëme, a ma punë në blatë mira. Kur ka qenë i shtrimë në menë të vdekës, ka arë një grupë njerë me vizitu. Edhe njëni për ty një përmidhun nga rëtë, kjo kënë djetari hadithet. Nus, nuk o kënë një si hadithet, djetari hadithet o kënë. Nuk o kënë djetari hadithet o kënë. Nuk o kënë djetari hadithet, nuk o kënë shumë hadithet. Fjallët Muhammedis al-salam. Bosa bërë burë, nëse Muhammed e Sasum ka thonë, ja ka cikë një hadith për gajretin. Që kyse kishë panik. Ka thonë, në falë, a bënë me që dëmjere, nër krevet e kishë pas, në shtrat e kishë pas, të të të tërën. E kanë zikë të të tërën e lopët, të dikë. Ka thonë, a bënë edhe njerë që të të të të dhë, i kanë thonë ta nga dvete, tash, bal, mo, a, dhe vete, e që tashë balë mo, e të të një të të të të të të të të tha thon dorsta allah për çit hadith më çan xhennet ku e diun apo so, s'moslem më u sa sa po më me mar po marë edni hadith një hadith ku e di dorsta allah për çit mund që po luta me qru thotë e për sapo ta falit s'diun se hala s'ka përfunduar procesi kompleta ton hala jeni jet hala mund të shume fitu edhe hala mund të shmeu allah ndrojt prandaj besimtari të rjet në ka fushë të angazhimit nuk është periodik në rini ose në pleshni ose jo jo Sot ka mundësi, sot është gjallë, sot i rret damarin qafaj është bën mirë. Bën mirë. Nuk e din ai me çfarë se vapi Allah e shpëngat apo. Nuk e din. Andaj gjithmonë munduhet. Gjithmonë mun është i angazhuar. Nëse kjo është porosia e Aliut radhiyallahu taala anhu. Shikoj, gofsha e mirë ose mos kofsha e mirë. Po ti e mirë, andaj juve Allah ju specbëllon. Po do me nipi Allahu të thonë buri mirë. Kur të nıç ather apo. Nëse kjo është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 وكارش بيظهر فضو صلى الله محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم تسليم كثيرا